Це була не дівчина і не жінка, якесь страхіття у лахмітті, вкрите жахливими рубцями та кривавими ранами. Бредкого видіння все-таки не вистачило, щоб загасити у серці відчайдушну жагу помсти. Тоді Іван уявив, як колишнього його товариша Степана страчують сотнями різних способів водночас. На серці ще трішечки полегшало. Іван відійшов від потока, впав на залиту літнім сонечком галявину і замислився. Отже, якщо складена безвісними невдахою, як от він, пісня, так точно описує його усі невдачі, то, може, у пісні ж міститься також відповідь щодо його подальшої долі? Мабуть, що так. Степ широкий, шабля, люлька, сивий коник, так, відтепер його шлях лежить на Запорізьку Січ і тільки туди, на Дніпровський острів, де збираються такі ж сіромахи, як от він. Колись Іван мріяв потрапити туди разом зі Степаном, проте тут, очевидно, їхні шляхи розходяться. Багатим та заможним лечить служити у почті самого гетьмана, це не для бідних. Незамужній же голоті, місце на хортиці. Це не для багатих. Більше того, раніше Іван якось не надавав великого значення спробам гетьмана Яна Мазепи закріпачити голоту. Не він перший намагався зігнути шиї вільних козаків ярмом кріпості. Не він і останній. Нічого з того не вийшло. Ну що ж. Але тепер Іван раптом усією сутністю своєю відчув небезпеку власного становища. А що, як гетьманський указ раптом набере чинності, і він, вільний від народження юнак, опиниться нікчемним рабом або в Степана Раковича, або в його батька, або найгірше – на подвір'ї самої Гелени? Та ніколи, ні за що в житті, не стерпіти подібної ганьби. Та й навіщо терпіти? На січ, на січ, тільки там зберігається острівець жаданої волі. Отже, йшли вони разом із Степаном, йшли, а тепер розбіглись у різні боки. І все, і край. Втім, хто сказав, що запорізький козак – не здобуде собі слави власною шабелькою. Ким були предки Гелени Каплі та Степана Раковича? Либонь такими ж безрідними, незаможними відчайдухами, як недоук Іван Богданович. І що, хіба ж не змогли вони звеличити себе і рід свій? Господи, Боже правий, Ти ж створив усіх людей однаковими, Отже, всім дав однаковий шанс з низів здійнятися до самих вершин. Або ж навпаки, впасти на дно найглибшої прірви життя, щоб уже остаточно загинути там у безвісті. А якщо так, то він, сирота Іван Богданович, негайно ж візьметься за виправлення свого життєвого шляху. І шляхів цих двох підлотних зрадників Глени Каплі та Степана Раковича. Нічого. Нічого. Негідник Степан вирішив відкласти весілля з Геленою на цілий рік. Навіть більше, ніж на рік. Адже зараз літо, а чесні християни грають весілля восени. Отже, попереду цілий рік і три-чотири місяці. Строк довгий. Степан цього не розуміє, але ж за ріки три місяці багато чого може статися. Ой, багато. Тому на січ. На січ. Нехай Степан записується у сердюки. Нехай служить у гетьмана. Ще побачимо, де служити краще. Тим паче. Іван потягнувся, хруснув усіма суглобами і нарешті посміхнувся і справжнім задоволенням уперше за сьогодні. Як добре, що він підслухав дещо цікаве у перший же день перебування в маєтку раковичів. Сотник, цей старий хрін, було запідозрив його, мало на гарячому не спіймав. Та він вчасно від вікна відскочив подалі і удав, що давно вже спить, але ж дещо почув і колись використає почуте. «Ет!» Іван навіть присів від несподіванки. Очі його хижо звузились, Ніздріш навпаки роздулися. Здається, придумав. Нарешті доля всміхається і йому безталанному. Отже, Степан має рід багатий і славетний, Батька з маєтком і достаток. І на службу до гетьмана поступити збирається – Ну що ж, якщо дуже-дуже схотіти, можна Степана всього цього позбавити. А може, й не тільки всього цього, а разом з усім і коханої Гелени? Саме так, от тоді вони будуть на рівних: дівчина або Іванові дістанеться, або ж нікому з них. У будь-якому разі не в змозі втамувати пекучу жагу кохання. Степан звідає таких самих пекельних мук, яких звідав сьогодні вночі Іван. Тут одне потрібно – терпляче почекати. Півроку, рік, два – немає великої різниці. За стінами Академії Спудеї не відчували духу небезпеки, яким сповнилося повітря тут, у провінції. Між тим, діставшись із Києва сюди, Іван майже одразу переконався. Це ж саме відчувають всі тутешні жителі. Останні навіть гостріше. Недарма ж, бо старий сотник мав занадто відверту розмову з сином. І не має значення, хто на кого нападе і хто з ким воюватиме. Українці Гетьманщини з українцями Підляща, Август II – і Станіслав Лещинський, імператор Петро, і король Карл. Головне, що війна станеться обов'язково, а під час війни